про його хоробрість і силу і про його останню здобич, яка принесла всьому племені добробут. Сердешну ж птаху посадили до клітки в найбільшому шатрі. Саме туди повели після обіду Мілину. З самого краю селища розкинулося велике кольорове шатро. Навколо якого походжали кілька десятків озброєних охоронців і сотня роззяв та цікавих мандрівників. Не один деньок треба було вистояти в черзі, щоб хоч на мить поглянути на диво в шатрі. Але для Мілини і Цицилії зробили виняток. Їх провели до шатра відразу, бо неабияка їхня врода приковувала погляди і прихиляла серця. В шатрі було напівтемно і таємниче. Пахло загадковим запаморочливим зіллям, і маленькі свічечки горіли біля стін та під стелею. Але раптом зблиснуло світло і осяяло велику дерев'яну клітку посередині, а в ній сиділа засмучена птаха. Це була прекрасна і добра істота, Її чорне, блискуче волосся відбивало світло і пригарно облямовувало обличчя. Великі чорні очі вражали глибиною, і їхня зворушлива вологість притягувала і затягувала. Густі довгі вії ніяково здригалися і тремтіли, Бліда шкіра пульсувала свіжістю, увесь вигляд її зачаровував і примушував назавжди полюбити це створіння. Побачивши Мілину, птаха підвелася і підійшла ближче, наскільки дозволяла їй клітка. Постаті її була тендітна, граційна, ідеально красива. Елегантні чорні крильця тихо покоїлися на спині. «Ванда?» – прошепотіла Мілина, намагаючись стишити звуки Биття власного серця. Велика срібна сльозина скотилася з ока по блідій ніжній шкірі і упала на підлогу на зовні клітки. Птаха нервово пересмикнула крилами і рвучко відійшла в тінь. «Я... я визволю тебе, Вандо!» Рішуче промовила сама собі Мілина, але птаха, здавалося б, почула ці слова, бо Мілина помітила близьких її чорних очей, повних надії. Мілина думала цілий вечір. Вона попросила Камутейба залишитися в селище на ніч, щоб залагодити деякі справи. Ну, безперечно, птаху можна було викупити. Але хіба Мілина мала якісь цінні речі, які змогли б обміняти на Ванду? Тож, нічого не вигадавши, вона вирішила піти до старішини, можливо, придумає щось на місці. Так воно й сталося. Старішина сидів у своїй хатині посеред кількох десятків книжок і читав, висолопивши язика та пошкрябуючи потилицю. «Ви любите книжки?» – запитала Мілина. «Охо-хо!» – відповів старішина. «Та я за книжку життя можу віддати!» «А птаху?» – з надією прошепотіла Мілина. «Ні, птаху не можу!» – набурмосився старішина. «Вона ж не моя особиста власність. Вона належить моєму племені. Хоча...» Знаєш, за яку книжку я взяв би на душу цей тяжкий гріх? Ця книжечка – мрія моїх мрій. Найзаповітніше і найпотаємніше бажання, за здійснення якого я готовий перетерпіти будь-які випробування долі і будь-що здолати. Все зробив би, щоб отримати ту книженцю. Але мрія, на те і мріє, що вона не здійсненна. Ніколи навіть глипнути не зможу я на неї. І старішина важко зітхнув і вишмаркав носа. А що ж то за книжка? поцікавилася Мілина. Старішина пильно озирнувся, щоб переконатися, що його ніхто не почує.